Сімдесят дев'ять, Бункер Сімнадцять. Джульєта прокинулася на підлозі, хтось трусив її за плечі. Чоловік з бородою, це був соло, а вона лежала в його кімнаті, заснула біля столу. Ми дійшли, повідомив він, зблиснувши жовтими зубами. Соло мав набагато кращий вигляд, ніж останнього разу. Жвавіший. Зате Джульєта почувалася майже мертвою. Котра година? спитала вона, який зараз день? Спробувала сісти, кожен м'яз був ніби розірваний навпіл, відділений від шкіри. Соло підійшов до комп'ютера і ввімкнув монітор. «Інші вибирають собі кімнати, а тоді збираються йти на верхні ферми. Чоловік озирнувся на неї. Жуліета потерла скроні. «Є інші!» – урочисто промовив Соло, ніби це було новиною. Жуліета кивнула. Був лише єдиний інший, про кого вона зараз могла думати. До неї повернулися сни, де Лукас і всі її друзі сиділи в камерах, де в якійсь залі для всіх готували комбінезони, не турбуючись про те, чи будуть вони проводити очищення. Це мала бути масова страта. Урок для тих, хто залишився. Жуліета подумала про всі тіла розкидання навколо цього бункера. Бункера номер 17. Нескладно було уявити, що станеться далі. «П'ятниця», – відповів Соло, дивлячись на екран. «Або ніч четверга, як тобі завгодно. Друга по півночі», – він почухав бороду. «Мені здавалося, що ми спали довше». «Який день був учора?» – Джуліета похитала головою. Це було безглузде запитання. «Який був день, коли я спускалася під воду із компресором?» Голова працювала погано. Соло глянув на неї, ніби й сам не міг змитикувати. «Занурення було в четверг, а сьогодні вже завтра!» – він почухав голову. «Давай почнемо спочатку!» «Немає часу!» – Джуліета застогнала і спробувала встати. Соло кинувся до неї і підхопив її під руки, допомагаючи підвестися. «Лабораторія з виготовлення комбінезонів», – сказала вона. Соло кивнув. Вона бачила, що чоловік виснажений, може лише трохи менше за неї, але все одно готовий робити, що вона скаже. Їй стало сумно. Хтось був так їй відданий. Скерувала його вузьким проходом і, піднімаючись драбиною, відчула неймовірний біль. виповзла на підлогу серверною. Соло піднявся за нею і знову допоміг підвестися. Вони разом дійшли до лабораторії. «Мені потрібен увесь термоскотч, який у нас є». Джуліета інструктувала його дорогою. Шкандибала поміж серверів, поки не врізалася в один із них. «Він має бути на жовтій котушці, той, що з відділу постачання, не на червоній». Соло кивнув. «Гарний скотч, схожий на той, який ми використовували для компресора». «Точно». Вони вийшли із серверної і побрили коридором. Джуліета чула, як діти захоплене перегукуються десь за рогом, як тупочуть металевою підлогою. Це були дивні звуки, ніби тут осилилися привиди. Але мусила звикати. Частка нормального життя повернулася в бункер номер 17. У лабораторії вона доручила Соло працювати зі скочем. Він розкладав довгі стрічки на верстаку, накладав краї, а потім розігрівав їх і скріплював за допомогою паяльника. «Вони мають накладатися принаймні на дюйм», сказала Джулієта, коли їй здалося, що він трохи заощаджує. Соло кивнув. Джулієта глянула на своє ліжко і подумала, чи не впасти на нього. Але часу не було. Вона схопила найменший комбінезон у майстерні, який мав найвущий комір. Пам'ятала, як важко було протиснутися крізь шлюз 17-го бункера і не хотіла, щоб історія повторилась. «У мене не буде часу зробити ще один перемикач для комбінезону, тож я піду без рації». Вона оглянула весь комбінезон для очищення, клаптик за клаптиком, видалила навмисно браковані деталі і розшукала серед своїх знахідок із відділу постачання кращі версії на заміну. Деякі доводилося зміцнювати якісним скочем. Костюм не був таким охайним, як той, що забезпечив їй Вокер. Але все одно виявився набагато кращим за той, що мав отримати Лукас. Джуліета брала деталі, які розглядала тижнями, дивуючись, якої майстерності вимагало виробництва чогось менш тривкового, ніж здається. Вона перевірила прокладку з гупи, яка викликала сумніви, стиснувши її двома нігтями. Та легко розпалася навпіл. Джуліета пошукала іншу. «Надовго? спитав Соло, з тріском відриваючи ще один шматок скотчу. «Тебе не буде день? Тиждень?» Джуліета підняла погляд від свого верстака на той, за яким працював Соло. Вона не хотіла казати йому, що взагалі може не дійти. Це були темні думки, які вона збиралася залишити при собі. «Ми придумаємо, як повернутися по тебе», – сказала вона. «По-перше, я маю спробувати врятувати декого». Це звучало як брехня. Їй хотілося сказати, що вона може піти назавжди. «За допомогою цього?» Соло пошуродів ковдрою з термоскоча. Джуліета кивнула. «Двері моєї домівки ніколи не відчиняються», – пояснила вона йому. «Тільки якщо когось посилають на очищення». Соло кивнув. «Тут було так само ще до того, як усі в цьому місці збожеволіли». Джуліета здивовано глянула на нього і побачила, що він посміхається. Соло пожартував. Вона засміялася, хоча й не дуже хотілася, але потім виявила, що це допомогло. «Двері відчиняться за шість чи сім годин», – продовжила вона. «А коли це станеться, я хочу бути там». «А що тут є?» – Соло вимкнув паяльник і оглянув свою роботу. Підняв очі на Джуліету. «А тоді я подивлюсь, як вони пояснять той факт, що я вижила. Думаю...» – вона змінила прокладку і перевернула комбінезон, щоб дістатися до другого рукава. «Думаю, мої друзі б'ються по один бік барикад, а ті, хто відсилав мене сюди, по інший. Решта, переважна більшість мого народу, спостерігають». Вони не то налякані, щоб стати на чийсь бік, а це практично означає, що їх можна не брати до уваги. Джуліета замовкла, витягуючи маленькими щепцями прокладку, що поєднувало рукави з рукавицею. Зробивши це, потягнулася по іншу, якісну. «Гадаєш, це щось змінить? Те, що ти врятуєш свого друга?» Джуліета підняла очі і глянула на Соло, який майже завершив свою роботу з термоскочем. «Порятунок мого друга тут ні до чого», – відповіла вона. Ось що, на мою думку, має статися. Коли люди з середніх поверхів побачать, що прибиральник повернувся додому, це переконає їх пристати на правильний бік. А з такою масовою підтримкою рушниці та бої не мають жодного сенсу. Соло кивнув. Він почав згортати ковдру без жодної вказівки. Ця його ініціатива, це його знання того, що має статися далі, сповнили Джульєта надією. Може, він потребував тих дітлахів, потребував когось, аби про нього піклуватися. Він, мов би, подорослішав на десяток років. «Я повернуся по тебе і по інших», – пообіцяла вона. Соло нахилив голову, затримав на Джуліті погляд, ніби обмірковуючи її слова. Підійшов до її верстака, поклав на нього акуратно згорнену ковдру і двічі поплескав по ній. У бороді зблиснула коротка посмішка, а далі йому довелося відвернутися і потерти щоку, ніби вона засвербіла. Джуліета зрозуміла, що він ще й досі підліток, який соромиться плакати. Майже чотири години з відведеного Лукасові часу минули в транспортуванні важких сумок на третій поверх. Дідлахи допомагали, але Джулієта змусила їх спинитися на поверх нища, бо її непокоїла якість повітря на горішніх рівнях. Соло допоміг їй надягти комбінезон вдруге за ці кілька днів. Чоловік дивився похмуро. «Ти впевнена, що робиш правильно?» Джулієта кивнула і взяла ковдру з термоскочу. Вона чула, як на поверх нижче Ріксон наказує одному з хлопчиків заспокоїтись. «Спробуй не хвилюватися», – попросила вона Соло. «Що станеться, то станеться, але я мушу спробувати». Соло спохмурнів, дужче, і почухав підборіддя. Тоді кивнув. «Ти звикла до своїх людей», – сказав він. «Певно там ти все одно будеш щаслива». Жуліета нахилилась і стиснула його руку цупкою рукавиці. «Не в тому річ, що тут я буду нещасна. Але я буду нещасна, якщо знатиму, що дала йому вийти, нічого не зробивши. А я тільки почав звикати до того, що ти тут». Соло відвернувся, нахилився і підняв з ґрата шолом. Джуліетта подивилася на свої рукавиці, переконалася, що все надійно підігнане. Буде нелегко підніматися в комбінезоні, вона з жахом думала про шлях, який мала здолати. Іти по рештках людей в офісі шерифа, пролазити в двері шлюзу. Взяла з рук Соло шолом, налякана тим, що збиралася зробити, попро всю свою впевненість. «Дякую за все», – сказала йому. «Здавалося, вони не просто прощаються». Джулієта усвідомлювала, що, можливо, зараз добровільно робить те, що намагався зробити Бернард стільки тижнів тому. Її очищення було відкладене, але тепер вона поверталася до цього. Соло кивнув і обійшов її, щоб перевірити спину. Постукав по липкій стрічці, причепленій до коміра. «Усе гаразд!» – сказав він хрипко. «Бережи себе, Соло!» – Джулієта простягла руку і поплескала його по плечі. Вирішила ще один прогін нести шолом в руках, перш ніж надягти його, щоб не марнувати кисень. Джиммі, сказав соло, тепер мене знову варто називати Джиммі. Він посміхнувся Джульєті, похитав головою. Я більше не буду самотнім.